Minciuna are picioare lungi, de Eduardo de Filippo, traducere de Constanța Trifu și Lidia Savo, adaptare radiofonică de Constantin Moruzan, artist emerit. Ne aflăm la etajul 6, etaj mansardat al unui bloc de la periferiile orașului Neapoli, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este apartamentul cel mai sărăcăcios din marele număr de locuințe al imensei clădiri, construită de un proaspăt îmbogățit de pe urma războiului în scop de speculă. Totul îți dă impresia unei fragilități permanente și al unui miracol de echilibru. Sărăcia e aici, în acest cartier mărginaș, la ea acasă. Camera în care ne aflăm are diferite întrebuiințări. Aici se mănâncă, se lucrează și se doarme. Mobilierul e sărăcăcios, dar în cameră se observă un oarecare aer de demnitate, mai cu seamă în ceea ce privește ordinea și curățenie. Pe masă sunt așezate două tacâmuri cu farfurile desperecheate. Dar ce-ți domnul ți aude ha? Cu spatele spre ușa vestibului aplicată în umbra ungherului, O femeie, probabil chiriașa locuinței Lucrează la mașina de cusut De bună seamă că e crătoreasă Pentru că rocea elegantă Pe care o ține în mână Nu poate fi în niciun caz a Auziți? Liftul s-a oprit la etajul 6. Vine cineva. Cine o fi? Libero și nu am nimica de mâncare. Cine e? Încă. Până la tine el se i Eh, domnișoară, proprietărea asta nu admite să iei Ne Înnebunește numai când te apropii de el. Luați-o pe jos, marci, leneșilor! Parcă ar fi o glumă să-i pe scârșea să-i taje de 100 de ori pe zi. Da, am profitat și eu că să-ți domnișoara grație la vecina dvs. Și m-am urcat cu ea. Unde să pun sticla pe masă? Nu! Nu, dacă e udă pe fund. Pune-o în fafuria asta. Da. Așa. Se strică fața de masă. <laughs> Astăzi seara, domnul Șara Grație, la a venit mai devreme acasă. <hânt> și avea la pachete și pachetele ferice de ea. când bani cheltuiește? Că doar e singură. Adică nu, că acum și-a luat și servitoare. <hânt> Doamne, ia-mă! Eu zic că nu mai pe mâncare se duc zilnic 2000 de lire. Vroia să știe dacă sunteți acasă. Mi-a spus că bine să încerce rochia. Ei, când o veni, aici sunt. Oricum e un ajutor pentru dumneavoastră, nu Ajutor? Bine, dar eu sunt croitoriarsă. Are atâtea toalete, dar niciodată n-am văzut-o coroche făcută de dumneavoastră. Carme, Carmen, ești o femeie tare drăguță și cum se cade. Da, ai un cusur. Te simți foarte bine numai când vorbești despre alții. Oi. Uite, nici pe mine, nici pe fratele meu, nu ne interesează nimic absolut din ce se petrece în bloc. De aceea suntem bine cu toată lumea. Bună ziua, bună seara și atât. Hai de mine, domnișoară, ziceam și eu așa. Așa, păi ce? Despre domnișoara Grație la toată lumea știe că nu e o sfântă și că banii ei să duc și... Da. asta nu ne privește pe noi. Treaba ei ce face și cum câștigă. Fiecare om este liber să facă ce îi place, nu? Nu-ți face sânge rău. Altă Altădată nu mai spun nimic. Ar fi mult mai bine. Așa. Pentru mâine nu aveți nevoie de nimic? Nu, nu. De nimică. Și dacă am să am nevoie de ceva, o să-ți spună fratele meu când se dă jos. El coboară mai devreme. Dar mă mir că nu s-a întors încă. El trebuie să fie. Nu, nu, el are cheie. Poftim, domnișoara. Oh. No, bună seara, grație! Poptim, domnișară! Nu te deranjez, Constanța! Bună seara, grație! Bună seara, Carmen! Roche este aproape gata. Trebuie numai să o calc. Dacă vrei să o mai încerca, moda. Nu, nu, nu, nu e nevoie. Uite, domnișară! Mm? Mai am numai să o calc. Ți-o trimit mâine dimineața înainte de ora 10. Mulțumesc, Constanța! A ieșit foarte drăguță! Da! Spui așa și nu le îmbraci măcar o dată. Nu-i adevărat. Le îmbrac uneori, dar mie îmi place mai mult să le am decât să le îmbrac. Bună seara! Bună seara! Bună, Bună seara, seara domnule! Oh, domnișoara la Bună seara, Libero! Altă rochie! Frumos! Te supără? Nu! Mă bucur pentru dumneata Constanța, am luat vin. Cum? Luat, Stai să desfac sticla. Uite, o litră. Am câștigat de azi 300 de lire. Merita să iau vin, nu? În sticla asta e apă. Ah, e rece ca gheață, cum am adus-o? Sunt un om nefericit, domnișoară Drațiela. Și asta fiindcă înțeleg prea mult. Mai mult decât înțeleg oamenii de obicei. Mă uit la ei și știu ce gândesc. Când am cerut un sfert de vin, Cârciumarul s-a uitat lung la nevastă-sa și am înțeles. Mai întâi, voia să spună că o litră de vin abia ajunge să-ți uzi buzelor. În al doilea rând, voia să spună, într-un sfert de vin am pus cel puțin trei sferturi apă. <laughs> am înțeles, am plătit și am zâmbit, așa cum zâmbesc eu de obicei. Și știți ce voia să spună zâmbetul meu? Ei, domnule Cârciumar... Să vezi că apa am să pun eu. Ia priviți, umplu sticla cu apa adusă de Carmela. Să nu v-am Nu, nici o primejdie. Ah, domnule, mi-a dat fratele meu niște mări să vi le arăt. Mm. Iată-le. Carme, nu fac două parale. Ai. Sunt noi. Pune-le bine și peste două, 300 de ante te întorci și faci bani cu ele. Da, ce eu sunt mai tard, domnule? Azi mi-a venit în o marcă. Dacă era a mea, îmi punea Dumnezeu mâna în cap. Am recomandat unui client și am câștigat 300 de lire. <laughs> Eu mă du jos. Bună seara la toată lumea. Bună seara. Bună seara, Carmen. Am luat vin, am luat și cascaval. 50 de grame. Constanța, tu ai pregătit ceva? E ce? Fii Grazie, de ce? Fii serios. Domnișoara la nu vede ce strâmbtorați suntem? Și că numai Dumnezeu știe cum trăim. Ce-ți închipui că ea crede că ai pregătit pentru astă seară... ...nisetru și langustă? Dar ce importanță are? Are. Constanța a rămas cu mentalitatea de acum 30 de ani. Nu-i frumos. Ea nu vrea să înțeleagă că a fost război. Un război care a distrus toate iluziile. Toate speranțele. Acum trăim pe realități prozaice. N-ai ce-i face. Coboară pe pământ, surioară. Astăzi lucrurile sunt limpeși. Nu-și mai face nimeni iluzii. Pe domnul noi frumos l-au ucis bombele. Doamna demnitate a fost împușcat. Uf, libero, mult mai vorbești. Cu cât trec ani te faci mai plicticos. Ce rost are toată vorbăria asta? Vrei să știi ce avem la masă? Poftim. O farfurie cu supă scârboasă și încălzită. Două jumări pe care o să le fac acum. Iar fructe privește aici. Una, două, trei, patru, cinci smochine uscate. Eu nu mănânc supă pentru că am găsit în ea un șoarece. Ai vrut să știi? Ți am spus. Supa să mănânci tu, fiindcă mi i misc. Am adus vin și cascaval, așa că e foarte bine. De ce te poți rău cu biata Constanța? Ei, grație la dragă. Ce n-am încercat eu ca să mă împac cu sorme. Crezi că ai descoperit America? Lasă, vii treci. După ce ne ce o puțin, ne petrecem seara bine dispus. Distractiv. Hmm. Nu tocmai. Vorbește așa fiindcă în realitate ești un om nemulțumit. Nici gând. Mă mulțumesc cu ceea ce sunt. Sunt un om modest. Aproape neînsemnat. De ce neînsemnat? Așa. Spun și eu ceva ca să te distrezi. N-ai venit la noi ca să te distrezi? Nu. Am venit să te văd. Aseară voiam să destup sticla de licheur de mandarine pe care mi-ai dăruit-o. Gest pe care l-ai găsit ridicol. Deloc. Ți-am spus numai că nu-mi plac băuturile dulci. Nu știam ce să-ți de ziua ta și m-am gândit să-ți trimit sticla asta la care țineam foarte mult. Am găsit-o într-un scrin al bietei mame. O păstrase ca pe un lucru de preț. De ce te-ai lipsit de ea? Asta nu te privește. Mi-a făcut plăcere să ți-o dau. Libero. Ce rost are toată vorbăria asta? Grație. Grație, mai bine așa. Tu ești o fată bună, iar eu ți-am spus. Sunt un om neînsemnuit. Nu-i adevărat. Vrei să fie așa? Nu vezi cum te aștept, cum te caut. Ce curios. Ce? O femeie ca tine în casa mea lângă masă acoperită cu un covor turcesc, și făcând declarații de dragoste lui Libero Incoronato, specialist în mărci, care, ca vârstă, începe să aibă valoarea unei serii complete, scoase la încoronarea lui Victor Emanuel al iii De ce nu ne căsătorim? Eu cu tine. De ce? Pentru ce nu merge? Nu ți-l mine? Ba nu. Țiu destul la tine. Ascultă-mă, grație. Într-o seară m-am trezit în casa ta, în camera ta lângă tine, fără să știu măcar cum. Pentru unul ca mine, care nu știe decât prăvălia și casa. Pentru mine, care... Am trăit în mizerie, care jur că e mai aspră, mai demoralizantă decât cercetoria. Pentru unul ca mine, grație-la înseamnă visul, intangibilul. Înseamnă ceea ce noi numim lozul câștigător. Într-o seară mi-a ieșit lozul câștigător. De ce să joc mai departe? Ești bogat, ai un apartament și ca să vorbim pe față, ești o femeie inteligentă, înțelegătoare, așa că pot vorbi fără teamă să te jignesc. Cum ai făcut banii? Ți-am spus tot. Știi tot. Nenorocirea este că știu toți. Îmi dau seama că vi la mine cu toată sinceritatea. Că ești sătulă de minșuni. Crezi că eu nu văd? Pierderea copilului te-a durât năprasnic Și te-a pus în fața realității, ai devenit alta Dar înțelege-mă și pe mine. Știi ce ar spune lumea? De ce te gândești la lume? Ascultă, Liberu. sim nevoia unui bărbat care să mă ajute. Care să administreze. Și de ce nu? Frumos, registrul contabil cu intrări și ieșiri. Ești un prost. Se poate. Dar pentru unele lucruri e nevoie de o anumită obișnuință. Ești foarte drăguț. Te-ai supărat. E, haide, înțelegi e clar doar... Știa voi că e o țiu la soră mea. Ce viață nefericită are și ea. La 40 de ani, domnișoară. știi că e vorba să se mărite? Un bărbat cu o situație bună. Biata Costanță. De ce spui, Biata Costanță? Un bărbat de vreo 60 de ani, mai mult bolnav, Roberto Peretti nu știi, trebuie să-l fii văzut vreodată urcând sau scoborând, stând blocul nostru. Doamne, ce tristețe! Tu îi spui tristețe, eu îi spun simți practic. Pot să mă mai duc în spinare? Când o să fie măritat, am să mă pot descurca mai ușor singur. Și în voiala, în voiala s-a făcut pe față? În ce sens? Vezi, Libero, tu mi-ai spus foarte sincer. Graziella e o rușine pentru căsătoria surorii mele. Iar eu te întreb dacă sora ta a spus cu aceeași sinceritate domnule Pereti. Te iau de bărbat ca să am siguranța unei farfurii de mâncare. Ca să-l scap pe fratele meu de povara mea. Și dacă la rândul lui domnul Pereti a fost tot atât de sincer ca să-i spună surorii tale. Te iau de nevastă ca să am în casă o servitoare credincioasă. Bineînțeles că nu. Nu o cred și eu. Și-au ținut ascunse adevăratele intenții. Și-au adresat în schimb juraminte de dragoste. Ești drag. Ești femeia visurilor mele. Ești bărbatul pe care îl așteptam. Și toți, la oaltă cu tine, se vor arăta încredințați, convinși de sinceritatea acestor sentimente. Ce fericită sunt că sunt așa cum sunt Și cât mă doare că tu Ești Așa cum ești Iartă-mă, e cineva la ușor Intrați, Intrați. la. Obe Intrați Grațiela e loconicul Costanței Luați loc Domnul Robe, o cunoașteți pe domnișoara Grațiela? N-am avut cinste. Domnișoara Grațiela, vecina noastră, domnul Roberto Perretti. Îmi pare bine. Pe când, nunta? Pe care nunta? Iertați-mă, n-ar fi trebuit să o spun? Vă cer scuze, eu am fost indiscretul. Dumneata sau Constanța? Eu. Eu, dar nu văd nicio nenorocire, chiar dacă Constanța. Nu vezi dumneata, dar văd eu. Dacă ai spus-o dumneata, e una. Dacă a spus-o Constanța, e alta. Să luăm mai încet cu nunta. Nu m-am hotărât că să zic nu, dar nici să zic da. După ce am rugat-o pe sora dumneata să păstreze taina până mă gândesc, constată acum că veșta s-a dus ca din gură de pușcă. Am făcut și jumările și le-am pus la caltă. Vă rog să credeți că e nu mai vina mea. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că fratele dumneavoastră vrea să se facă vinovat de ceea ce n-a făcut. Domnișoare, ți-ai făcut prost socotările. E lucrăsă-mi să nu vorbești cu nimeni de planul noastre. O femeie, care nu știe să-și ține limba în gură, nu se poate fi niciodată o nevastă bună. Fără supărare, rămânem prieteni. Eu acasă la mine și voi acasă la voi. Dar îți jur că n-am spus nimănui nimic. De ce aș o Bravo! Plângi! E tot ce mai pot face! Gata, domnule Roberto! Doar nu s-a scufundat pământul! Gândește-te că o femeie oricum ar fi ea! Dintr-un simț al ridicol din n spune pentru nimic în lume că ta ești o Ce Uite te n oglindă! Domnule Încoronato, dacă ai intrat în casa voastră, în seană, să am de a întâlni anumite persoane și-a fi șicnit, vă fac cunoscut că de aici înainte renunț și vă de de Oprește-te, plec eu. Bună seara, Constanța. La revedere, libero. Ce te uiți așa la mine, Mai maimuță urâtă? Egoistul. Ce Mai no, no. ah. nu, nu, nu luați în seama. E o femeie neibună, vă cer scuze. Ah, nici n-am auzit ce a spus. Mă simt prea sus. Eu sunt Roberto Peretti, da. om al comerțului și al studiului, pe când ea e decât o josnică prostituată. De ce o primiți în casă? Pentru noi un ajutor. Îi lucrează Constanța câte o rochiță. M-a supărat. Și asta trebuie să însemne pentru voi o dovadă a seriozității și corectitudinii mele. Căsătoria e un lucru foarte serios. Nici nu-ți dai seama, Constanța, că vizitele mele te-au schimbat. Astăzi nu mai ești cea de acum șase luni. Puțin câte puțin, devii femeia pe care am dorit-o lângă mine. Acum, îmi cunoști multe din obiceiurile mele, eh, dar nu pe toate. Dorința mea e să te mulțumesc. Eh, N-ajunge numai dorința. Bine nu? eh, ah, că veni vorba. Era să uit. Eh, am adus un pachet, Costanța. Uite! Am adus o cămașă. Vrei să fi drăguță să o cărpești? sub gule. Să vedem cum grăbește Constanța. Și la coate, așa. Ar fi păcat să o arunc. Sigur că da. Lasă că am eu grijă. Te-ai supărat dacă ai și călcaua? Nu. E? Cât eu să aibă de făcut, Constanța avea, când vom fi căsătoriți, nici nu se ajunge timpul. De pildă, eu sunt un pasionat cumpărător de pantofi, de toate modelele. Am peste 35 de perechi. E bine, dar asta reprezint un capital. Poți să-i laşi pe mâna unui străin, să-i dea cu crepe proastă? Într-o bună zi îmi găsesc pantofii uscaţiască. Nu, asta n-are să se întâmple, pentru ce am nevastă, ca să fie numai ochi. Nu, nu spun să-i în fiecare zi, dar de câteva ori pe lună nevasta mea îi șterge de praf, ilustruiește și şi ca să ține o sută de ani. Sigur că da. Da, da Știu că gătești foarte bine Și asta e un mare câștig da. Eu seara mă culc de vreme La nouă se în pat Bineînțeles vom dormi în camere separate Eu mă culc Însă Dumnezeu mai stai vreo jumătate de oră Știi? Îmi place grozav să văd pe cineva pe când treabă, înainte ca eu să țipez. Da, am înțeles. Pe urmă, mai e ora bobocilor. Ora bobocilor. Da, ora bobocilor e după a doua ceașcă de ceai. Pentru că eu seara beau de două ori ceai. O ceașcă la șase și alta la șapte și jumătate. Sara când gihiu acasă iau cu mine de la prăbălie geanta cu bani. astia sunt boboci. buni. după a doua chestie de ceai, trebuie să rămân singur fiindcă număr boboci. Ah nu, nu că n -aș avea dar când un număr banii, vreau să fiu singur. E sigur că număr banii. Nu? Ei după cum vedeți, încetul cu încetul O să ajungem la o înțelegere de plin Așa eh, Pentru se seară ajungi Mă duc, e ora mese Dacă vrei să rămâi la noi la masă Da, uh, o farfurie cu supă Nu, mulțumesc, mulțumesc eh, La revedere, Constanța Pe bine seară Să știi că te iubesc și deci femeia visurilor mele. Dumnezeu, nu spune nimic. Ești, bărbatul pe care l așteptam. E, pe mâine! Pe mâine! Pe mâine, costate! Te conduc eu cu, este? Să mâncăm. Am adus jumările. Te așteptai la Cascavă? Ia și mănâncă tu. te mă Costa, dar dacă nu vrei să-l iei, cine te obligă? Cum am făcut până acum, o să facem și de acei înainte. Crezi că nu știu cât sunt o Mă faci să râd. Când o să fi plecat, o să am un singur avantaj. În loc să mănânc 25 de grame de cașcaval, o să mănânc 50 de grame. Cine o mai fi, vezi tu, te rog. Ia să cuci barem vinul. O, poșilcă. face plăcere, doamna Ciboletto. Poftim. Mama, de Bună seara, doamna Olga. Uu, bună seara libero. În sfârșit ai dat semne de viață. V-am lăsat să mai răsuflați. Am auzit că se a venit bărbatul. Da, mi-a spus portăreasa sa că a venit azi. Da, a venit. El trebuie să fie. Putea să nu după mine? Constanța, vezi, te rog. Da. Iarăși nori. Fortuna, Nici nu vreau să aud vorbindu-se de el. Bună seara! Bun venit, dragă domnule. Îmi mulțumesc. O, îmi pare rău, erați la masă. Noi am terminat de mâncat. Da. Am da? mâncat și cașcavalul, mm. dar aici au mai rămas un rest de vreo 50 de crame. Da, da, eu sunt nemâncat. Îmi dați voi, da? Ia, așa, da, mm. Constanța. Da, da. Vezi, l-a luat. Olda! Da. Da. Da. Da. Da. Că ți-o spun față de ei care îmi ca niște frați. Mm. Dacă altădată mai pleci pe nepusă masă, îți trag o palmă de să-ți ții minte toată viața. E sigur. A trecut unul pe stradă cu palme de pânzare. Avem o chestiune importantă. Ia mai lasă-mă în pace. Libero, îmi dai voie să gust și puțin vin? Mm? Nu, nu, asta vreau să-ți-l o persoană. Da, Da. Oh. da. mulțumesc mm. oh. Uite sticla aici poți o bei până la fund. că noi tot am mâncat. Da, mulțumesc. Olga, eu ți-am spus, să nu zici că nu ți-am spus. Profiți că sunt o badă experiență. Da, dar mâine după ce am să spui mamei, și am să cer și sfatul unui avocat, nu cred că ai să-ți mai dai aerii de superioritate. Olga. Ce a, -a -a? Doamne, mei, Olga, stropit-o cu apă de față. adevărat. A nu că aici e vin. Tot aia. Tot aia. Tot aia. Olga. Olga. Sunt pur și simplu. Sina mea au al de război. Ce amestecat e războiul. Are. El a dus toate complicații de astea. Ah. Olga. Olga, încearcă să te liniștești. Să ne gândim ce e de făcut. Uite, aici e liberă un om da. serios care ne poate da un suflet. Da, spune domnul Benedetto. Știi că vorbești cu un prieten. Da, de asta am și venit la voi. Jumările, vă mai trebuie? Nu sunt pe o troacă, da. a scăpat în ele o mână de sare. Să le pun în însărtat. E, și? Și? Știi că în timpul ocupației nemțești mă aflam la Groseto, izolat de Napoli. Da. Ocupația dura, eliberarea nu venea și banii mei se topeau văzând cu ochi. Tot ce aveam era aici, la nevastă mea. De altfel și ea o ducea destul de greu. Ajuns la capătul posibilităților, am întâlnit un prieten care mi am împrumutat o sumă de bani. Așa. Cu acești bani am pus pe picioare primul cinematograf. Lucrul a mers bine și l-am pus și pe al doilea. Acum cele două cinematografe mi-aduc ușor 250-300 de de lire pe lună. Îi spune ce să fac, să las grosetul și să mor de foame la Napoli? Așa da, e, dar nu doamna te vrea lângă ea. Zice, tu acolo, eu aici. Dar numai că eu am spus de anul trecut. Lăsăm Napoli, da. închiriem apartamentul și ne stabilim la Groseto. E sigur, la pârsta mea, să mă închirie la Groseto. Dar eu pot să spus. rămân la Napoli? Da, spus, nu pot, pe Atât concurenții mei să-mi fure și cămașa de venire. Dar mine. poate găsiți un aranjament care să vă mulțumească trei mândoi. Da, o lună aha. vine doamna la Groseto, o lună dumneata la Napoli. I-am spus limpezi de, de anul trecut, Olga. Olga, bagă de seamă că eu stau singur, am luat un apartament, dar am nevoie de cineva care să-l conducă să-mi gătească o mâncare, nu? Până la urmă a trebuit să iau o femeie, nu? Vezi că femeia e tânără, i-am spus, o fată zdravă, în adea la țară. Pe mine mă interesează să fie sănătoasă pentru nevoile casei. E natural, și de la sănătate, ți-e Știi, libero? E o fată frumoasă. Omul e făcut din carne și oase. Și <laughs> pe urmă. I-am spus, toată ziua în casă, sub nasul meu, singurătate e singurătate. Și acum. Fata nu mai e fată! <laughs> e cu mine. Știți ce mi-a răspuns Dumnezeu? o o de fata! Mi-a făcut o scenă și mi a spus fă ce vrei cu dobitoaca ta. Dobitoa? Eu din Napoli nu plec. Nu Iar, plec. Nu, nu. Iar eu ca un om prevăzător și cu scaun la i am spus. Și dacă vine un copil... <cute> <cute> Sănătate e bună dacă vine. ți <cute> Copilul e pe drum. i-am spus asta Olga și pe ea o pucălesc E grav. <cute> Și cum ai de gând să limpezești lucrurile? Și asta mă și şi... întreb. De cât e gravidă fata? Nici o lună. Păi sigur, nu te-ai gândit, ai nevastă tânără. Ol. Știi că te iubesc și asta e ne Atunci să plecăm amândoi la grosetă. Nu la Eu îi fac un rost fetic cu ceva bani și incidentul s-a închis. N-ai decât să te duci tu la grosetă. Eu rămân aici aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici. Bine, fă cum vrei. Eu mă duc să mă culc. Vino când vrei. Vă rog să mă iertați, dar voi îmi sunteți ca niște frați. Da. da. Noapte bună. Noapte bună. Să <gători> <Ha. gători> <Ha. gători> pare tare, domnule ai și dumneata puțină bine. nevasta trebuie trebuie să și urmeze bărbați. Da. Nu i-a zis, Plecăm la Grosseto. Și aici? Aici ce? Nu știți nimic. Ce C să știm? Cum? Capitanul? Capitanul pe care l-am cunoscut după eliberare. Cum? Vă faceți că nu știți? Da, unele indiscreții ale părteresei. Un om extraordinar, îndrăgostit de mine ca un nebun. da să fim înțeleși, nu m-a atins nici măcar cu un deget. E, sigur. Bărbat zdravă a fost în America și s-a întors. Vrea să mă ia de nevostă, mă divorțează el. Păi, înțelegi că dacă plecam la grosită, o pierdeam pe capitan. Cum aș putea să-i spun asta bărbatului meu? Eu cred că asta ar trebui să faci. Și dacă într-o zi capitanul dispare, nu-mi pierd bărbatul? Da. Mm -hmm. Îmi de capul. Dați-mi voi un ajutor. Bărbatul meu are acum o situație. Să pune la bancă pe numele meu 3 milioane și să-mi dea casa. Așa că dacă află de capitan și pleacă, pierd bărbatul, dar îmi rămâne capitanul, casa și 3 milioane. Dar dacă dispare și capitanul, cu trei milioane și casa. Ai vorbit cu mama? Nu, mama nu știe nimic. Convinge-l dumneata pe Benedetto. Spune-i așa, asigură-ți nevasta. Dar pe la să salveți mai ușor o parte din avea. Ei, ce mai bine? Da? <laughs> mulțumesc. Ei, hmm. Acum vă las. Noapte bună și mii de mulțumire ar noapte, noapte, bun. noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Să scoatem jumările și să mâncăm și noi. Așa, Costanță. Dacă nu vrei să-l iei, spune-o sincer. Uite așa și așa, așa și gata. Câteva săptămâni mai târziu. Constanța, care tocmai a terminat de cărpit o cămașă a fratelui ei, roagă pe portăreasa Carmela să-i facă unele cumpărături. E o dimineață caldă și luminoasă de primăvară. Iată, Carme, aici sunt 50 de lire. Ia puțin unt și puțin parmezan. Da. Macaroanea avem. Dar stai întâi să-l întrebi pe fratele meu dacă mai vrea ceva. E dincolo. Libero! o de aseară. Du-te-l eu rămân acasă. Vreau să petrec ziua cum o dea capul. N-am treabă, nu aștept pe nimeni. Pe la unul mănânc, și apoi mă așez la soare afară pe teras. Tu la câte te întorci? Depinde de ce avea Roberto de gând. E frumos să ne La cimitir. Da. Logotnicul meu e singur și în fiecare primă vineri a fiecărei luni se duce la cimitir la morții o, lui. A, la urma urmei e o plimbare destul de frumoasă. Cum nu? Mai vezi o mormântare, un dric, e ceva. Liber! Iartă-mă! Unde e cam așa? Ți-am reparat-o. E pe mașina de cusut. Foarte bine, era într-o stare de plâns. Ei, dar manșetele și culerul sunt noi! Cum ai făcut? Am scos din spate. Adevărat? Da. Și ce mi-ai pus în loc? Niște resturi. Mi-au rămas niște margini de la cerșafurile pe care le-am lucrat. Sunt ele de alte culori, dar nu are face. În spate nu se vede. Și dacă o dată cad pe stradă, două mașină peste mine și mă duce la spital, acolo mă dezbracă? Nu aveți să dați socotea la nimănui. Da. Într-o zi o să ajungem să ne îmbrăcăm în hârtie. Asta e Roberto Logovnicul. Da. Intrați, doamne, robe. Intrați, doamne, robe. S-a urmeat gata, v-aș Oh, simțiți la haină neagră, mănuși și cravată neagră. E do normal. Uh, am întârziat puțin. Nu, că i-am cravata neagră. Bună ziua, Constanța! Bună ziua! Bună ziua, doamne, robe! Bună ziua! S-ar putea ne-a că prima plimbare după Logodnă o facem la cimitir. Dar. Am visat-o el noapte pe mama, era așa de încruntată și mă privea toșinitor ca și cum a fi vrut să-mi spună Ropei, te-ai și nu mi-ai prezentat mireasa, bravo, Ropei Iar în spatele ei, pe un fond negru, capul bunicii, al bunicului, capetele ungilor, ale mătușilor și chiar ale străbunilor Poate capetele repetau în cor cu mama. Bravo, Roberto! De urmă, mama singură. Adu-ți mireasa la noi! Oh, oh, oh. Și va toate capetele după ea. adu o la noi! Vai, -o... Și eu o duc? Merg în postanța? Da, dar voiam să cumpăr flori. A, nu e nevoie, găsim acolo. Lângă mormântul familiei mele se află un alt mormânt. În fiecare vină îl găsesc plin cu flori. Așa că o parte din flori în viațelă le ofer scumpilor mei dispăriți. Toate! Să vezi Constanța! La revedere, Libero! La revedere! Petrecere frumoasă! Mulțumesc! Mai de mine! ca preci, să-mi-a să întors să-mi macu pe dos. Eu plec! Sârmana femeie, rămâniţi cu bine. Uf! Să ies un pic pe terasă, mă sufoc. Cine n-ai voi mai fi? Mă poftim, doamnă Olga. Ai încuia Da, nu-i nici o primejdie, dar ce s-a întâmplat? Ești aproape dezbrăcată și desculsă, ce s-a întâmplat? Am așteptat lângă ușă să plece sora Dumitale și ceilalți. Vinul Oite. Uite. Uite că îmi bate A hmm. Apasă mai tare! <coughs> Rezi. Văd. Se simte. Da. Da. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat cu capitanul? Ți-am spus că am un capitan și ai fost gata să crezi. Doamna mea, eu crezi ce mi se spune. Nu, oh, oh, ce neînțelegător pot să fi? Tot timpul ocupații nemțești am stat cu voi și tot cu voi am petrecut cele mai grozave bombardamente. Bărbatul meu știi, mă vrea la groseto și eu nu mă duc. Îmi spune că s-a îndrăgostit de servitoarea lui. Și eu îi răspund, fă ce vrei. Îmi spune că o să pe un copil și mie nici nu-mi pasă. Îți deschid ochii spunând că iubesc un capitan. Cum se poate explica mai bine o femeie în fața unui bărbat? Îți jur că nu înțeleg. Poate m-am prostit eu, da. Mai bine, mai bine, așa. Olga, nu cumva. Ești îndrăgostită de mine? Nu! te-am iubit! Dar nu pot să-mi explic. Ce? Ce să-ți explici dacă eu nu pot să-mi explic? Am suferit, am suferit enorm și tu, tu n-ai înțeles niciodată. Dar povestea cu capitanul nu e adevărată? Cum ar fi putut? Nu înțelegi că numai pe tine te iubesc. Uite, drăcie, adevărat. Sunt nebunită, îmi place viața ta, cum vorbești. Profesiunea Olga, îți bagiul de mine. Profesiunea mea. Priceperea pe care o ai tu la mărci. Cu tine se poate vorbi orice. Nu exagera. Adevărat că filatelistul trebuie să aibă cunoștințe vaste despre istoria universală. Ești obligat să te documentezi. Și azi un stat, mâine un stat, acum o republică, pe urmă un regat, ăsta e papa, ăsta e regele, ăsta e președintele. Până la urmă, știi pe de rost toate fazele istorice ale lumii. Olga, mm. trebuie să înțelegi mm. ce se petrece cu mine. Mm. Îmi place. Mm. Nu ți-am spus-o niciodată pentru că mă supraveghez, dar. Ține-mă strâns. Da, strâns. Așa? De câte ori singur în camera mea nu m-am simțit strâns în brațele tale. Așa. Așa. Iertați-mă, domnișoara Grație Domnișoara Constanța nu e aici? Cred că nu. avei treabă cu ea. Nu. Credeam că te găsesc singur și am intrat, dar pentru asta mi-ai dat cheia de la intrare, Dar ai fost amantul meu, <gri> tu știi că în viața mea totul e limpede, am trăit liber și din plin, credeam că poți să să-ți fiu aproape, să mă ajut să uit durerea pierderii copilului meu, credeam că dragostea mea prețuiește mai mult. Văd că prețuiește foarte puțin. B bine, dar, doamna... Nu, veni să-ți ceară un sfat. Da. Hai să vezi că o să-ți mai ceară și altele. Poftim, doamna. Ia cheia de la intrare, dumneata. O să-ți fie mai ușor să te întâlnești cu el. Okay. Okay. Doamna. Domnul Libero. Nebuna? Ei, nebuna! Mai, spune, mama! Dar unde-i da, spune? Onde-i nebuna? Nebuna! Olga! <coughs> da. oh, aici ești? Da! Aici ești. mi te rog, domnule, că am intrat așa la dumneata în casă. Am fost da? jos și mi-a da. spus portăria asta că te-ai la familia în Coronato. Am ajuns înaintea bărbatului tău. Știi, e tot. Hm? Azi dimineață, în timp ce tu povestei mie, da. el era ascuns după ușa dormitorului și bineînțeles auzi a auzit tot ce mi-ai spus. m auzit? Da? da. Că atât da. mai bine. Poate da. așa scap de Da? Eu. Nu știi ce vorbești? Deșteapta lumii. Știu eu de unde să iau altul în loc? O femeie care vrea să însemne ceva trebuie să știe să țină lângă ea un moștean de bărbat. Dacă nu e dobit oculă, o să fie altul. Așa? A făcut pe spion? E bine, am să-i spun. Oh, nu, făcut... nu, nu, nu, nu, niciodată, niciodată, nu, nu! Cea mai mare greșeală e să mărturisești, să spui așa. Noi știam că e după ușă și ascultă. Da. Și pentru ca să-l pedepsim, nesiguranță. Ai auzit, fetițo? Da. Să crezi nesiguranță. Jură pe toți sfinții și pe Maica Domnului, pe lumina ochilor din cap, pe mormântul cui vrei tu, dar să nu mărturisești niciodată. Ei. A știut vreodată bărbatul meu ceva? A murit și nu știu dacă i-am pus coarne, ori nu. Ha! <laughs> ei, uite, uite, vezi, asta înseamnă să fii femeie de caracter. Dar era le alta de la care așteaptă un copil și ce-ți pasă proasto? să plângi pentru asta? Nevastă e întotdeauna pe un piedestal. Tu stai colo pe el și de subscrie nevastă. El nu o să poată să vă întrețină pe amândouă. Și când o ni de foamea ei alta, o să pleci și tu rămâi inatacabilă, neatinsă, triumfătoare pe piedestalul tău. Cu dumneata, domnule, așa că poți să vorbesc ești un prieten și un om de lume. Nu da, nu, nu știi dumneata ce a făcut nenorocită asta? Ce să tac, ce să tac? Pune-te în situația soțului care și aude nevasta vorbind de alt bărbat. Mamă, Auzi dumneata, Auzi, lumea ta, să-mi vină apoplexire, mână la prin inconștiența generației de azi. să am spus să taci din gură. ce să Acum îți pot spune că e leșinată și nu mai aude. Aus dumneata, azi dimineață îmi mărturisește. Nici mai mult, nici mai puțin. Şey, ]ă ce vine să urlu. vine să mușc. <fie> ah, Dumnezeule, doamne, doamne, Olga, lăsaţi-mă! Că nu mă bucă nervii, nu mai îmi dau seama ce facă! Doar aceasta soapte de nebunui, de <fie> ce mi-a făcut? Hey, Te-a mușcat, Puțin alcool! Doamne, doamne, nu te supăra, acolo în sărtari e o sticlă! <fie> da, da, da! da, da. Ah. Dat, o să pună pe joasă. Și ce? Ce, domnule? Asta mai lipsea. Mă da, leagă te cu și s-a mibat cu alcool. Da. E, și cum îți spuneam, eu i-am spus, vezi ce face Capitan? Care, Capitan? capitanul? Da. Care capitanul? Capitanul care i-a promis că o divorțează și o ia în America. A, deci, capitanul există. Vorbește, mamă, vorbește! Lasă-mă! Că... Spre nenorocirea noastră există. Ba și-a șters-o. A părăsit-o. Cum a aflat că e însărcinată? Cum? E mamă. De câteva zile, dar e mamă. E Aș vrea să o văd cum o să o la capăt cu bărbatul ei, care stă de atât vreme la groseto și cu care, acum două săptămâni când s-a întors, s-a întâlnit cu ceartă și s-a despărțit tot cu ceartă. Sigur, fiind altfel? Nu. O, o mică ceremonie și gata. Dar ea nu stia mi-e titica ce stare. Yeah. Abia acum așa da seama. Zic, dacă te lasă bărbatul, ce te faci? Ia, Am trei milioane și casa. Da, i-am spus. Dar fără un imbecil care să-și ia răspunderea acestei yeah. făpturi, ce figură faci? Oh. Și ea. L-am găsit. Sunt pe cale să pun mâna pe el. Yeah. Cine știe de ce Dobitoc o fi vorba? Știu eu. Eu știu la cine să mă gândesc. Eu sunt destul de iscusit. Eu sunt filatelist. Mă pricep. Îmi dați-mă! Intre, care Ce-i Nu-mi șeră grațirea, mi-a spus s-o dea singur. Am s-o dea -o. Da. Uh, uite, eu am pus-o aici. A, eu mă duc, bună ziua! Da, da, doamneam! Nu, nu vreau să-l văd! eu plec! Plec în camera cealaltă! Da, da, nu, drag, astea sunt lucruri ca se aranjează, nu mai intri barba cineva! Stai! Stai! O, da. Olga, auzi Stai! Bună ziua. Bună ziua, domn Benedetto. Da. Ia loc. Ai venit de la Groseto? Oh. Oh, ce scârboasă e viața. Domnule Benedetto, tot ce mă înconjoară a devenit dușmănos, inadmisibil, exasperant. Un ceas, înțelegi? Un ceas am așteptat tramvaiul. E, ce vrei să faci? Credeam că o să nebunesc în dați? Ți-ai văzut nevasta? Nu. Am venit de-a dreptul aici. Înainte să o văd pe ea, am vrut să vorbesc cu dumneata. Libero. Libero, cum ai putut să intervi intervii ca să-i dau ei casa și banii mei? E? Păi eu și făcusem asta mai de mult. Și acum banii sunt în mâna ei? Totul e în mâna ei. Mi-am zis să știi că femeia asta mă iubește, caute să salvez ce e al meu. Pot să o las, să o părăsesc? Nu pot. Termin cu fata din grosetor și rămân cu nevastă. Tată! Știi? Și ea avea un amant. Da. Un capitan pe care îl cunoscuse în timpul lipsei mele și care a șters-o când a aflat că va fi tată. Am aflat asta azi de dimineață. Chiar din gura ei. E în sfârșit o întâmplare. Să vezi însă ce am aranjat. Da. Un moment. Muniemu. Intră, îmi dai voie liber, da? Acum da? nu. Intră. Uite-l, ăsta e Guglielmo. Eu sunt Guglielmo Caputo. Bravo. Da. E plasator la unul din cinematografele mele. Aha. Nu o căi de față, dar e un om bun la orice. Aha. Cinstit, muncitor, se spune el. Uite, a intrat într-o seară în biroul meu și... Spune cum ai găsit. A, da, da, în seara aceea când plângeați. Da. Ce mai plângea? Da. Plângeam pentru ce mi spusese Angelina Trombeto, femeia din groseto. Și mai plângeam gândindu-mă la ce aveam să-i spun toți mei. A, da? Aveați revolverul pus la tâmblă. Da. Îmi tras o frică. Se fi fost vreo 10 jumătate. Tocmai voiam să plec acasă. În cinci minute mai târziu nenorocirea s-ar fi întâmplat. Când suneria soneria de la dumneavoastră. E, nu, nu, nu, nu sunam eu. E, nu, nu, nu. nu, nu. No. Nu, nu, a fost a, un, un contact. Așa. Da, așa. așa. A, aud soneria și îmi spun. Hai să vedem ce vrea patronul. Intru și îl găsesc cu revolverul la tâmplă. nu-i dai grumit. Dacă nu apăsați pe buton... Ce, ce buton? Eu am apăsat? A, nu, nu, am, a, am greșit. Vroiam să spun, dar dacă nu făcea contact soneria... Sigur. Voi ai să te omori? Da. Îi datorez viața. El m-a oprit. I-am povestit tot. I-am povestit tragedia vieții mele și ne-am pus de acord. Da. Da. El să ia în căsătorie pe Angelina Trombeto A. și eu să mă întorc la nevastă. Generozitatea lui spontană m-a făcut să plâng. Da. Da. Da. Da. Și atunci i-am spus. Vreau să te răsplătesc. Da. Da. Da. Am să te numesc directorul cinematografului și am să-ți dau și... 500 de mii de lire bani gheață. Ba, nu, domnule, nu mi-a făcut dumneavoastră oferta și pe urmă eu am primit. E, e, e același lucru. Nu, domnule, nu e același lucru. Ieși afară și așteaptă. Da, la, la ordine, la ordine. Mi-a fost o frică. Da, ce e de glumit cu revolverul la timp. Dacă nu apăsa pe buton... Da, da, Ei, liber. Înțelege acum în ce situație sunt? Da. Eu aranjasem totul și. și poftim! Aflu că nevastă mea am înșelat cu un capitan și că e gravid. Auz! Auz! Auz! Auz! Ah, ah N-am decât un singur gând! Să mă răzbun! E gata! A -a. Gata, acum gata! Olga, ce am spus de sturi, orice glumă are o margine. Oh! Hmm. Ah. Oh Benede, Bună ziua, ha? Ha ha ai venit azi ha ha la mine... Olga te ha din balcon! Da? Știam că traci cu urechea... Am vrut să te facă gelos! Nu! Păi adevărat ce spune de capitan! Nu! Uite, întreabă pe libero că el știe. Cum ai spus glume, nu? Pe cine vreți să prostiți? Parcă nu vați cunoaște cam în Oh, Lord. Oh. Oh, spin, take. Ah. Oh, ordinal. Oh. Oh. Oh. Oh, doamne. Libero. Libero, do something. Libero, do something. Ce do you want? Spread the door. in Benedetto și al da, sunt plasator la unul din cinematografele Domnului. Trebuie să devin director. Da, de... Depinde de cucoana de dincolo. Că mă face director, m-am aranjat. Că am suferit, dragă domnul. Da, ce e ușor să lucrez la un șnapan ca asta? Cum ziceai că te omor pentru el? Ce? O, pe dracu! Dacă ați ști că te trebuie să înghit, ca director, e altceva. Deci, credeți că sunt tâmpit? Așa, mă prefac, <gângh> să mă văd director și pe urmă stăm și noi de <gângh> Fără să mai vorbim, că mă însărc o fată frumoasă. Angelina trompetă e o fată grozavă, da. Ea a trăit cu un prieten de-al meu care a murit astă primăvară de bronșită și pneumonie, Da, de la el are copilul. Nu i al lui Benedetto? Nu. No, așa i-a spus Angelina. Constanța, ce spui? Și tu, Guglielmo? De ce nu i-ai spus adevărul patronului tău? Pe de ce ne Ce îmi pasă mie? Da, da. Așa trebuie. Mm -hmm. Cei care știu, dar n-au niciun interes să spun adevărul, lasă minciuna să umple. Chiar așa? Nu. No. Acolo. Acolo se hotărâște soarta mea. Rămân plăsator, ori mă face director. Hai, hai, Benedetto, scumpule. Hai să La, La revedere. La revedere. Don Benedetto. La revedere. La revedere. Iertați, deranjul. Don Benedetto. Bravo, Don Libero. Foarte frumos. Am să-ți arăt eu cine e Benedetto Gigoletto. Un lucru vreau să stabilesc. Ori ești un naiv, ori un vierme. Dacă ești naiv, te învăți eu să trăiești. Iar dacă ești un vierme, uite-așa am să te strivesc. Ah! Domnule, domnule. Să mergem în mie! Oh. La revedere! Pricep ceva, Constanța? Nu, liberu. Absolut nimic. Ne aflăm la etajul 5 al acelui aș bloc, chiar de deasupra apartamentului locuit de frații Incornato. Apartamentul e mult mai larg și mai frumos mobilat. Ferestrele au draperii, pe bufet sunt multe bibelouri, pe jos un covor frumos. Au trecut aproape 9 luni. E o dimineață însorită de mai. <gătă -te> În încăpere se află Guglielmo Caputo, fostul plasator de cinematograf, care acum arată cu totul altfel. Probabil că este director al cinematografului unde lucra. Îmbrăcămintea lui e nouă: îți iau ochii, de la pantofi cu scârți la cravata îndrăzneață de ultimă modă. Din când în când o privește drăgăstoasă pe soția lui Angelina. Care la rândul ei privește la fel de drăgăstos spre copilul cel ținem braț. Din vestibul, intră Cristina, mama Olga și cu Carmela, portarea sa. Carmela, nici nu știi ce slujbă frumoasă ai pierdut. Toată Cristelnița era împodobită cu flori alea. Reu, tu, a vorbit ca un Dumnezeu. E, hai, hai vino și-i dăm o mână de ajutor da, să da. strâng în dormitor. Când vin cu copilul, vreau să se găsească totul pregătit. Da. Tot aici sunteți. Da. da. Îmi pare rău, dar ginerile meu e pe drum cu ceilalți. Bărea face. Voi să-l salut înainte de pe care. O dată are frumus Odogum amamum. -ma. Nani nane peno. Acia to to to to to to to to to to to nani. nani. <rugim> Al nostru nu plinge de loc. Doica. Doica. Mați kemat. Uf, nesc sufierit mai și asta. Da. Da, doica, trebuie să vină copilul. Ai închis ferestrele? Hm. N-am închis decât una. Cealaltă are o fierărie că-ți rupe mâinile. Da, păi, trebuie să o împingi. Putere ai, slavă, domnule. Eu? Păi ce? Eu am venit să alăptez doar să împing ferestrele. Ai, de... ai dreptate. Mă duc să împing eu. Foarte bine. Ce lucru mare e să închizi o fereastră. Să ți doamnă Cristina, că vin și eu. Dar ce-o fi cu de nu mai vin? Că -o să așteptăm. Nu da, pe Olga. Nu uita pe Olga. Nu uita pe Olga. Nu uita pe Olga. Așa că îi duce copilul. M -m da. E... grozav. Cine? Moașa. Hai, eu de eu Nu vă speriați, doamna Gigoleto. Va trebui să schimbați de multe ori de aici înainte. Da. <hî> noi noi tot aici suntem. Bărbatul meu vine acum. iertați me că vă lăsăm singuri. Trebuie să schimbăm copilul. Da, și al nostru ar trebui schimbat da? Da, da, aici. Am copilul da. ce trebuie. Da du-te, Angeli. Te-aștept aici. Hai, liberă. Hai. Libero, hai! Ah, sunt atât de fericit că te văd. E ce atâtea formalități? Cu dumneavoastră nu e vorba de formalități. <laughs> dar sunt foarte obosit. Acum chiar am sosit de la Roma. Da. Și eu aș vrea să mă odihnesc. Dar nu ne-am văzut de atâtea luni. Noua. Da, da, da, da. Nu ne-am văzut de nouă luni. Adică mai precis opt și jumătate. Da. Ah, Uite-l pe Guglielmo. Pardon? Bună ziua, domnule Benedetto. Da. De ce ai venit aici? Uh, am adus-o și pe mea și copilul. Uh. Sunt dincolo. Uh. Mama și rudele de aici din Napoli. Uh, vreau să-mi cunoască nevasta și copilul. Uh. Am trecut și pe la dumneavoastră. Uh. Ți-am spus să nu vii. Da, dar, zice, eu, eu, eu am făcut bine. Mai întâi pentru familia mea și apoi pentru dumneavoastră. Fiind văzut împreună în bune relații, mă înțelegeți? Acum mă duc și-o iau pe mea și nu vă mai deranjez așa <coughs> de... Da, m-am dați voi. <coughs> Nu m-a recunoscut. E director la unul din cinematografele mele. Da, dar înainte era plasator. E, uh, uh, plasator? Nu știai? Oh, nu. Dar dumneata mi-ai spus. Eu? Nu mi-aduc -am aminte. L-am angajat, director, pentru că a referințe bune. Ha. Și ai stat tot timpul la Roma. Da, da am da. plecat acum șase luni după căsătoria da, sorei da, mele da. ca să predau niște mărci de valoare la sucursala din Roma. M-aș fi înapoiat mai repede dacă n-aș fi avut complicații cu mâna. Cu mâna? Dar ce ai la mână? O flegmonă. Vrei să spui flegmonă? Flegmon, Sunt două specii. Flegmon din partea bărbătească și flegmonă din partea femeiască. Mie mi-a picat unul de partea femeiască. Și nu există altul mai rău. Ce vorbești? Am făcut o infecție, n-a folosit nimic și a trebuit în cele din urmă să mă operez. Mm -hmm. Mm -hmm. Eu zic că te-ai aranjat cum nu se poate mai bine. Ai fost omenos și înțelept. Mm -hmm. Ce? mai rezolvat situația? Care situație? De fapt ar fi două. Cea femei din groseto <coughs> și cea din Italia de aici. Iartă-mă, dar ce legătură are femeia din groseto cu nevasta? Spun că ai făcut bine găsindu-i un bărbat feti din groseto, împăcându-te cu nevasta și recunoscând copilul. Libero? Glumești? Nu! Atunci ai nebunit! Femeia din Groseto, Angelina Trombetto, s-a muritat cu Guglielmo Caputo, directorul uneia din cinematografele mele. Au un copil, sunt fericit și eu, eu mă bucur. Cât despre împăcarea cu nevastă-mea și recunoașterea copilului, ce te minunezi așa? Na. O făptura ta, sânge din sângele tău, sânge sângele meu, nu? Ce fel de sânge din de sângele tău? Cum de? Nu vreau să spun cine știe ce vorbe. Ai uitat când mi-ai vorbit de tragedia Dumitale, De revolverul la tâmplă? De... de povestea cu capitanul pe care ai aflat-o de după ușă în casa soacrei? Habar n-am ce tot îndrugi acolo. Să-ți între bine în cap, domn Libero. Faptul că azi am un copil se datorează Dumitale. Cum Cum? Ai răbdare. Aduți aminte când am vrut să o omor pe nevastă mea. Atunci, Credeam ceea ce auzisem în casa soacrăi Mă gândeam, desigur, eu la Groseto, ea la Napoli, de întâlnit cu ea, nu mă întâlnisem, desigur, copilul nu e al meu. Așa, da, da e, de unde cumperi vinul? Care vin? Ce pe care îl bei în casa. He, he, ce beții am trasat în seara, în seara când am venit la voi și când a leșinat nevastă mea. Te-ai îmbătat cu vinul din seara aceea? Da, așa de rău cum nu o să mă mai îmbăt niciodată cum nu s-a mai îmbătat niciun om pe lumea asta. Când te-am lăsat cu nevastă mea, ia sărăcuța a venit repede după mine acasă să continue discuția. E. e? Vinul dumitale și a făcut efectul. Și eu eu nu știam nimic. <laughs> Pe urma am adormit un. Și pe urmă a urmat nașterea și botezul moștenitorului. Da. Da. Iar când orbit de gelozie am vrut să o omor, titica. mi-a adus aminte ce se întâmplase între noi în seara veții. Vinul a fost codos. Da. E, acum acu spune, ce să-ți fac, Făm ce vrei, primesc orice, da. da. Vini imediat. Îmi dai, dai voi. Da, mă rog. Îmi da. dai, mă cheamă, Olga. Te rog. Da. Benedetto! Caputo și nevastă să a pleacă. Vor să și-a rămas bun. Vim, viu, viu. viu acum. Viu acum. Viu, viu acum. Oh. Oh. Oh. Oh. Drăguțul de domn libero. Ah, oh. oh. ce bine îmi pare că te văd. Da. Dar când n-ai sosit? A de unde? De unde? De la Roma. Ah! Ah, Roma! Ah, frumoasă e Roma! Acolo am făcut voiajul de nuntă cu răposatul. Frumos oraș! Uh, dar... Uh, dar ies, se mai fac acum? Ce? Ies! Fripture de ied. Ah, prăjitură. Cred. Ah, e grozavă. Grozavă. Am mâncat atât Atâția ai, yes, iei, a mâncat. Da. De da cu apă. Cu ce? Cu apă. A. Probabil că e la locul lui. Da. Da. Dar rața, rața mai e? Da, cine soia! o ia? Nemții, nouă luni de ocupație. A. Mă gândeam să știi că dau au luat ceasul cu apă. A, erau atâtea de luat. Și cum se duca apa? Cu sticlele și rața. Îți închipui un neamț cu rața în mână cu ceasul pe umăr și după el alți nemți cu sticlele cu apă? Nu, no, nu cred. E tot acolo. Iuresc copilului mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. Ah, ah primul nepoțel. Vai, știi ce frumosă cu mintei e? Aș fi fericită dacă ar moșteni firea lui tată-său. Care? Ca, cum, cum care? Voiam să spun care fire. Da. Firea lui Benedetto. Îl da. cunoști doar, generos, muncitor. Să sperăm. Da ce ai la mână? N-am nimic, cu vreau să speri pe soră-mea. O să spun că m am mușcat o cățea turbată. Vai, o să leșine de frică. A ce frumos e când vezi frații glumind între ei. <laughs> Foarte frumos. Da. Da. Da. Să mergem la Angelii. Da. Se face târziu. Plecați? Da, da trebuie. Mulțumesc da. pentru tot și să vă trăiască. Da. Mulțumim, mulțumim da. la fel și pe cine l-am fașat da. bine? Da, da, da, da. fașat da. bine. Hai. Da. Drum bun! Mulțumesc. Dumneata pleci la Groseto? Da. Ai dat lovitura. Ce, ce lovitură? De la plasator la director. Iartă-mă, nu înțeleg. Când dumneavoastră era în serviciul lui Benedetto la grosseto. Pardon, eu sunt nevasta lui Caputo. Mă cheam Angelina Caputo. Sunt fata Concite și Carlo Trombetto. Născută la Benvento. De ocupație casnică. Ce servitoare n-a fost în viața mea? Să mergem, Domnul s-a înșelat. Da, da, m-am înșelat. Eu mereu m-am înșel. Carmela! Da? Întreabă pe doamna Olga, dacă poți să-i vorbesc copilul. Da, nu mai deca te așteptați aici. A, uite, e și domnul Libero! Grații! Oh, oh, bună ziua! Bună ziua, Olga! Să nu te super că am venit. Am vrut să-ți văd copilul. Am adus lucrurile astea. Eu un peptăraș, niște pantofiori, niște cămășuțe. Croșetez bine. Îmi îngăduie să le dăruiesc micuțul tău. Mulțumesc. Ești foarte draguță. Da, poftim să vezi copilul. Mulțumesc, Olga. Treci înainte, dar Vin și eu. Ce mai faci liberă? Îți acum de lucru mușcătura. Îți amintești că m-ai mușcat? Uh -huh. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Eu îmi amintesc de toate și mi-ești foarte drag. Știi, Libero, parcă eram otrăvită. Astăzi nu reușesc să mă recunosc. Am un copil și nu știi ce nevoie am să-ți vorbesc despre el. Zice ce Nimic mie mi se pare absolut normal. Uite, când bărbatul meu ia copilul în brațe și se joacă cu el, simt o mare emoție. Și mi-e drag. Poți să spui? Spune. spune. Mi-e mai drag decât dacă ar fi cu adevărat tatăl copilului. Spune. Mâna te mai doare. O să trec. Da. Da, să sar. Gata. Gata. Nu mai doare bubă. Voi, femeile, ne țineți strâns într-o mână. O fi sugestie, dar nu mă mai doare deloc. He, acum sunt mamă. Sărutările mele însănătoșesc unde ating. Adevărat. Da. Nu mai port pică. Cum să port pică unei mame? Nu vezi? Unde ai sărutat, s-a închis rana și durerea a dispărut. Mulțumesc. Mulțumesc, Liber. Îmi dai voi? Liber, Liber, aici, aici! Din neamurile! E tatina, dragă, Liber, după biserică, urările acasă. Scuză, scuza, da, da. scuza. Ofiț, Stați puțin aici, este vorba. Copilul își face toaletea ca să apară demn în fața voastră. Mă duc să-l grăbesc și pe urmă o să luăm un aperitiv grozav. Poptiți, poftiți. Imediat, bine. Nu, nu, nu. Eu am să o spun cine. Ce să-i spui? Că băiatul nu e al lui. Și când să-i o scânda, vrei să-ți-l faci dușma? Sigur. Vine un străin și-ți-a-ți datorează fratului prin Nu-ți-a luat și nimitare? ce să-i faci? Noi, cu mizeria noastră, el cu bogăția. Ai venit, Libero Mi-a spus fratele portăresii, dar de ce nu mai ai anunțat? Roma, Napoli, nu-i mare lucru Ce face Roberto, bărbatul tău? Lasă, liberu, nu-mi pomeni de el hmm? Auzi-l Auzi-l că vine Iartă-mă, Libero, eu am să te poftesc seara la masă Dar tu să nu primești Dacă primești, numai eu știu ce pățesc Mai bine nu mă pofti Nu, altfel, spune că nu-i frumos Costanza, Da, da, sunt aici Uite, a venit, Libero da? Ce mai faci, dragă, Rivero? Bună ziua, dragă cumnată. L-am poftit de seară la masă. Ei, și diem? Nu pot d robe. Nu pot nici mâine. A, și poimele zi post. Nu te îngrijii. îngriji. Poi mine o să mă doară capul. Foarte bine. Cum? O isolație de când eram copil. Ah, da, da, fi, fi, da, da. Hai, gata, gata! E, vă rog, așezați vă după vârstă și rudenie. A, dar Primeșteți pruncul! Cu multă plăcere, dai Aș! Și acum treci cu el prin fața fiecărui invitat. Poftim, si și un băiuț. Haideți să ne să în viața mea am văzut mulți copii bine hrăniți și sănătoși. Dacă acesta ăsta n-am văzut niciunul. <giric> Ce o să mai facă fetele <giric> să plângă? <giric> <giric> <giric> <giric> Băiete, ca să-ți încep drumul în lume, înarmează-te cu răbdare. Leagă măgarul unde spune stăpân. <giric> Da. Libero, tu nu spui nimic. Copilul ăsta s-a născut din, vinul dumit din vina dumii Dacă mi-e îngăduiți, am să fiu naș de mir când s-o face mare. A, bucură, -ți, bucură -ți. Nașul de mir e o persoană importantă. Da. Al doilea tată al copilului. Al treilea. A? Al treilea tată al copilului. Pentru că al doilea sunt eu. ...unchiul de sânge. Ah. Da. E adevărat că dumneata ești fratele tatălui, dar iartă-mă, copilul nu și-a putut alege unchiul. Pe naș însă îl poate alege. Mă pui de om, așa cum spune unchiul, ca să-ți încep drumul în lume... Înarmează-te cu sfânta răbdare Da, da O să ai ce vedea, finule Știi ce trebuie să faci Dacă vrei să-ți fie bine? Să legi măgarul Unde vrea stăpânul tău Cine e stăpânul tău? E zeul negru Banul Stăpânul e mai tare ca tine Dacă nu leci măgarul Unde vrea el O să ai multe necazuri Și... Cine e măgarul? Mândria, onoarea ta și aproape întotdeauna dreptul tău. Să nu spui niciodată adevărul, aruncă-l în fundul fântânii, iar când vei spune o minciună, alegi-o pe aceea care e pe placul stăpânului. Știi ce face stăpânul dacă nu-i place minciuna ta? Îi tai picioarele, iar tu, cu bietul tău măgar, Vei rătăci în lume umilit și obidit. Dacă, din potrivă, minciuna ta îi va folosi, Stăpânul o va ajuta să zboare, Să nu se mai oprească niciodată. Gândește-te că sunt minciuni care merg De când s-a născut lumea. Și acum vreau să vă dau o veste. <gântuia> mă însor! <gântuia> <gântuia> Miraasa mea e o tânără moștenitoare dintr-o mare familie aristocratică din Italia de Nord, rămasă orfană de amândoi părinții. A vrut să se închidă în durerea ei și a trăit câțiva ani mai retrasă în castelul ei cu puțini servitori și o guvernantă. <gântuia> Eu, reușind să strâng prin munca mea o avere frumușică, mi-am luat inima în dinți și am cerut mâna. Propunerea mea a fost primită. dacă din îngăduiți, vă prezint logotnica. Grație! Vino încolo! Vino! Iată pe viitoarea mea nevastă! Bravo, bravo, <sum> foarte bine atunci, atunci, să mergem dincolo, nu? Copiți, copiți, copiți Fii cu gro stare, grosavă Libero, libero, tu nu vii? Sunt obosit, domn Bened. Vreau să-ți arăt un adevăr cu picioare scurte Un adevăr? Cu picioare scurte Siliță se miște încet, cu pași mici, abia vizibili. Ca să ajungă la țintă, îi trebuie... Dumnezeu știe cât, dar de multe ori ajunge. O clipă să-mi scot haina. Vezi cămașa mea cum arată pe spate? Cum e? Cripită. Cu resturi de pânză, pe care sunt primate reclame colorate. <fie> Ăsta adevăr. Dar, dar ce asta? Dar ce făcut? e, adevăr. De ce asta? De ce ai făcut? De ce n-ai va face așa un Privește! Privește! Liberă! Liberă, nu vii cu noi. Nu. Mulțumesc. Am treabă. Să mergem, frații. Ați ascultat Minciuna are picioare lungi de Eduardo de Filippo Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava Adaptare radiofonică de Constantin Moruzan Distribuția a fost următoarea Liberon Coronato Nicolae Tomazoglu, artist emerit Constanța Eugenie Eftimie Roberto Peretti Cotihociung Benedetto Gigoletto Ion Lucian, artist emerit, Olga, Virginica Romanovski, artiste emerita. Cristina, Natasha Alexandra, artistă emerita. Graziella, Dana Comnea, Giuliel Mocaputo, Tudorel Popa, Carmela, Silvia Fulda, unchiul, Mircea Constantinescu, artist emerit, fratele, Toni Buiacici, Doica, Eugenia Bosânceanu Crainicul, Eugen Petrescu Regia artistică, Constantin Moruzan. Artiste merit.